Capitolul 3. Adule aminte să se supună stăpânirilor și dregătorilor să asculte, să fie gata la orice lucru bun, să nu de faime pe nimeni, să fie pașnici, să fie îngăduitori, arătând întreaga blândețe față de toți oamenii, că și noi eram altă dată fără de minte... Neascultători, amăgiți, slujind poftelor și multul feluri de desfătări, petrecând viața în răutate și pismuire, urâți fiind și urându-ne unul pe altul, iar când bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorului nostru, Dumnezeu s-au arătat, El ne-a mântuit nu din faptele cele întru dreptate, săvârșite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia nașterii cele de-a doua și prin înnoirea Duhului Sfânt, pe care l-a vărsat peste noi din Belșuc prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ca îndreptându-ne prin carului lui să ne facem după nădejde moștenitorii vieții cele veșnice. Vremi de crezare este cuvântul și voiesc să adeverești acestea putărie pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă, să fie înfrunte la fapte bune, că acestea sunt cele bune și de folos oamenilor iar de întrebările nebunești și de înșirări, de neamuri și de certuri și de sfădirile pentru lege, fereștete te căci sunt nefolositoare și deșarte. De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a bătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sârguiește-te să vii la mine la Nicopole, Căci acolo m-am potrâs să iernesc. pe nas, nas cunoscătorul de lege și pe Apollo, trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească. Să învețe și ai noștri să poarte grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărat nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă. Te îmbrățișează toți care sunt cu mine, îmbrățișează pe cei ce ne iubesc, Într-o credință, Harul fie cu voi, cu toți. Amin.